Alhatatlanság. Már nem volt fiatal, de még elég jól bírta magát. Ismerték és félték a nádas lakói. De még azon túl is, közelben távolban minden négy lábú lény. Látása nem romlott. S ha ezer méteres magasságból kiszemelte zsákmányát, úgy csapott le rá, mint egy kalapács, mely egyetlen ütéssel veri be a A szöget. És így, virulókorában, erejeteljében, két lassú szárnycsapás között, egyszer csak megállt a szíve. De nem mertek előbújni sem a nyulak, sem az ürgék, sem a környező falvak baronfiai, mert ő ott lebegett ezer méter magasban, kiterjesztett szárnyával, fenyegető mozdulatlanságban túlélve a halált. Még két vagy három perccel. Míg el nem állt a szél.